Dobrý den, vítáme vás u prvního, možná posledního, prostě takového pilotního dílu uh, Femforpálovýho podcastu, který jsme se tady pro vás připravili se Sárou Melicharovou. Já se jmenuji Krištof Novák. Sáro, jak se jmenuješ ty? Já se jmenuji Sára Melicharová. Děkuji za představení, Krištofe. Já jsem to tak vyspojiloval před chviličkou, ale to nevadí. Pro, pro starší posluchače vyspojilovat znamená vyzradit... Uh, nějaké tajemství, takže tak. Sáro, co tady budeme dělat vlastně? Proč tady jsme? Tak kromě toho, že se vždycky dozvíme nějaká slovíčka, která používá dnešní mladá generace, tak my se hlavně budeme bavit o fanfrpálu, o českém fanfrpálu a o tom, co se na jeho scéně tak děje přes rok. Je to tak, je to tak. Náš plán, pokud bychom uh, pokračovali v této tvoření, v této mluvení, tak je občas uh, shrnout třeba, co se událo nebo co se uděje, tak o tom nějak polemizovat nebo si někoho sem pozvat, uvidíme dost pravděpodobně, ale tady to nikdy nezopakujeme, ale to nevadí vůbec. Sára, co budeme dělat dneska? Tak, protože dneska máme krásný podzim tak si tak jakože zhrneme fanfrpálovou sezónu, která byla na jaře a v létě a řekneme si, kde jsme všude byli třeba s českou reprezentací, jaký byly akce a co nás taky čeká. Je toho hodně. Je to tak, koukneme se hlavně na tu, na tu reprezentační sezónu, která teda byla trošku kratší, ale zajímavá. Potom se ještě koukneme na první fantasy turnaj v České republice a... Potom takové, takový PR vhled, nebo vhled do PR Českého fanfropálu, ten si na závěr taky, taky si o tom něco řekneme, něco zajímavého, takže nezapomeňte poslouchat a do konce to by bylo divný zapomenout poslouchat, prostě to nevypněte a bude to výborný. E, začneme asi tou, tou reprezentační sezónou, která byla taková speciálnější, vlastně vůbec nebyla speciální, ale... Už druhým rokem se naše repre, náš národní tým účastnil CQL, Středoevropské ligy, v, převážně v Rakousku. A potom byl i v Krakově na mezinárodním turnaji, takže to si nějak naše pocity si od, řekneme, jak to probíhalo, protože se Sárou jsme navštívili všechny tyto turnaje a bylo to velice zajímavé. Takže, takže, tak. takže se asi do toho vrhneme, Sáro, co? Tak sezóna začala CQL, což je vlastně tedy středoevropská liga. Jsou tam rakouské týmy, my z Česka jsme tam jeden reprezentační tým a pak jsou tam ještě slovenci. A začali jsme ve Vídni, bylo to někdy, myslím si, že na konci dubna nebo na začátku května, takhle krásně z Jara. tak jsme jeli do Vídně, kde se vlastně odehrával tento první uh, den CQL. Kristofe, jaké na to máš vzpomínky? Mám na to docela zajímavý vzpomínky a já tě trošku poupravím, myslím si, že to bylo 25. května, že to nebylo na, na, na konci, nebo na začátku dubna, ale to nevadí vůbec. O měsíc později. O nevadí. měsíc nebo o dva později, ale to se stává, my jsme velice připraveni, výborně a tak to, od důvod víc nás poslouchat. Uh, byl to takový náročný uh, vstup do sezóny reprezentační, protože na ten turnaj nás jelo asi 8, jestli se nepletu, a střetli jsme se tím, že jsme hráli ve Vídni, tak jsme se střetli s těma asi nejlepšíma tým, s nejlepšími rakouskými týmy, s Dyer Wolfama a Vanguardama. A Bylo to teda náročný. ještě v osmi lidech s nima zápolit eh, nedoporučuju zase tak, ale tak zkušenosti to jsou zajímavé. Sáro, jak, jak ty hodnotíš ten, jak hodnotíš ty ten, eh, tu sobotu jak, nějak nás jako naveď. navnať nás na to, co se dělo ten v tom turnaji? Já vám musím prozradit, že tenhle ten turnaj byl trošku jako jízda po horské dráze, hlavně tedy pro mě. Jak už to říkal, bylo nás v týmu 8 a pro hráče fanfrpálu nebo i pro zkušené sledovatele tak víte, že abyste mohli nastoupit, tak vás musí být alespoň 7, protože potom co je Zlatonka na hřišti, tak je na hřišti 7 hráčů a nám se stala taková nemilá věc, nebo mně se stala taková nemilá věc, já jsem do toho zápasu šla s takovou vervou, že jsem asi po třetí minutě dostala druhou žlutou kartu a byla jsem tedy vykartována z toho zápasu a nemohla jsem do konce zápasu hrát, což tedy uh, mému týmu přišlo velice nevhodno, protože pak jich bylo už jenom sedm a nemohli vůbec střídat zbytek zápasu. Nevím, jak jste to cítili, ale já jsem to hodně prožívala tam. Za střídačkou. No, tak já nevím, jestli to pro Sarahu nebyla náhodou první a druhá žlutá karta v kariéře. Bylo to tak a byly hnedka za sebou. A bylo to výborný, je. ale jako zase... Trošku tě utěším, Sáro. První se dostala ve čtvrtý minutě a, a druhou až, až v devátý, takže to není tak hrozný, ale i tak. No, vstup do turnaje to nebyl úplně výborný, protože ten zápas skončil ve výsledku 15-1 pro, pro výdeňský Manschaft. Ale zvládli jsme dát první gól sezóny, tak to byla pěkná souhra uh, právě Sáry uh, a, a Barči zatloukalový. Uh, tak to bylo super. Potom teda. Už to bylo takový spíš přežívání v sedmi lidech, prostě to je zábava velká, a, ale nějak jsme to zvládli a zápas trval 22 minut, takže jsme netrpěli potom o Zlatonce tak dlouho, tak aspoň nějaká útěcha. Potom teda počasí se taky řeklo, že nám to trošku zpří, zpříjemní. Myslím si, že jsme museli jeden zápas přerušit kvůli tomu, že byla strašná bouřka, takže jsme čekali v šatnách a vůbec jsme nevěděli, jestli to odehrajeme, protože já jsem potřeboval odjíždět docela brzo, hnedka po konci toho našeho druhého zápasu. Zbytek týmu o něco třeba o hodinku později, ale stejně jsme neměli úplně čas na nějaký prodlužování turné. Uh, ale nakonec to dopadlo dobře, stili jsme zápas i s Vangardama. Ten bylo O něco lepší, Sáro, jak se ti hrála s vangárdama? S vangárdama jsem mi hrálo moc dobře. Jakože oni jsou to fakt dobrý o, protivníci, protože přijde mi, že jsou někdy třeba o, i s náma vyrovnaní, nás teda bylo o, asi dvakrát méně než jich, tak to bylo takový horší, ale o, tohle byl pro mě taky takový žlutý zápas, tentokrát naštěstí v pozitivním slova smyslu, jelikož jsem o, byla na poprvé, a chytala jsem zlatonku a skutečně jsem jí po velice dlouhé době chytla Jo, tak uh, výsledek ten zápas skončil 13-6, zase pro uh, výdeňský celek, ale Nečekané to, Ano, samozřejmě velice nečekané uh, Jak Sáda říkala, že to byl občas asi vyrovnaný zápas, tak uh, já myslím, že hrát s vangárdem vyrovnaný zápas zatím není v českých silách asi úplně ale oni nás asi z začátku tak jako nechávali, tím, že jsme byli taky odpadlíci v osmi lidech, si tam Čecháčci přijeli zaházet, tak, tak na nás nebyli tak přísní. Uh, takže do desát, v desátý minutě, nebo v devátý, jsme dali první gol, bylo to 3-1, takže úplně fantazie, teda v vanguardi si potom vzali timeout, který si vlastně brali pro nás, abychom se odpočali. Uh, a ten timeout jim docela pomohl, protože potom uh, před Zlatonkou vedli už 9-1. My jsme potom zvládli dát dva góly a potom Sára chytla. A, takže to bylo 10-6. Bohužel jsme už nedokázali e, dokončit tenhle famózní obrat a v vangárdě dali ty tři góly, co potřebovali a vyhráli. Ale zápas trval 30, tř, skoro 33 minut, takže, e, takže to nebylo krátký. Nebylo to krátký. Oliver, který e, dělal Zlatonku v tomhle zápase, který dělal Zlatonku i na finále mčer, klasicky potahal, 8 minut tam vydržel. Sáro, jaký to bylo zápasit s takovýmhle uh, týpečkem? Tak proti Oliverovi člověk nemá skoro někdy šanci ti přijde. On totiž uh, je vlastně i dost fyzicky silný a velice si užívá ty chytače sra srážet na zem a taky různě jako házet po té zemi, což je ze začátku zábava. Zkusí si dát nějaký kotrmelce, pak už ti to přestane bavit a uh, navíc já jsem ještě neměla chrániče, tak to potom bylo takové trošku bolestné, ale Jinak bylo to rozhodně zábavné takhle hrát proti zkušené zlatonce, protože pak, když se to povede, tak máš o to lepší pocit, jelikož si říkáš, ty, chytla jsem Olivera. To je něco, co, co si můžeš napsat do fanfropálového životopisu dle mého názoru. No, Oliverová, eh, Oliverová kariéra chytačka je taková zajímavá, protože podle mě začínal u nás na MČR v Praze 2022, kdy jako... Výkony to nebyly úplně nejlepší, ale potom Ork později v ježďáru na bečere to bylo fakt úctyhodný a finále, finále s Oliverem bylo hodně crazy a hodně díky němu to bylo tak dobrý, jaký to bylo. Takže, takže tak, ale asi už bych se přesunul k tomu druhému hracímu dní, který byl v Linci. Saru, uveď nás do tady toho, do tady toho dne, do tají toho vlastně finálového dne CQL. Tak, finálový den byl o necelý měsíc později. Bylo to 22. června, takže uh, bylo veliké teplo takhle na konci června. Uh, co bylo super pro nás, tak Dolince se nádherně dostává vlakem. Takže pro nějaké vlakové fanoušky, pokud chcete je Dolince, je to přímý vlak z Prahy. Uh, asi 4 hodiny to trvá a sehnali jsme ještě jízdenky za úžasnou cenu. Takže už takhle ten začátek vlastně toho dne byl nádherný. Um, jinak hráli jsme ten den tři zápasy, a zase jsme nejeli úplně ve velké sestavě. Teďka nevím, jestli nás bylo jedenáct krištofe nebo deset. No, já bych skoro řekl, že nás bylo. No já nevím, kolik nás bylo, to jsme si taky mohli připravit, ale to není vůbec důležitý. Bylo nás prostě zase. Bylo málo. nás to malinko. Je já jsem si myslel, že nás bylo 9, ale to možná není pravda, přemýšlím. Vím, že, vím, že takhle to, co můžeme říct, takhle byli tam hráči, kteří většinu zápasu nestřídali vůbec. Uh, já jsem nestřídal vůbec. Uh, potom tam byl Matěj Viktor, ty stříleli za sebe. Uh, Matěj Vodrážka Potom Matěj Bělhoubek s Honzou Štrosem. Uh, na bítrech ty většinou taky nestřídali. Uh, občas jim pomáhala Kačka z Plzně, Kačka Šamanová. Potom jste tam byli ty, uh, já Eliška. Jo, máš pravdu, bylo nás devět. Mám tady fotku. Jo, bylo nás devět. Takže to zase o jednoho víc nás bylo. Ale myslím, že, jsme, že docela jako výkonnostně se nám to, že to nebylo zase tak špatný. První zápas jsme hráli, to byl asi ten nejdůležitější zápas v úvozovkách sezóny, to asi si potom povíme ještě něco k sequel obecně. Nějaký rentíčky, ale to nevadí. Tím, že jsme hráli proti takovému asi nejvyrovnanějšímu soupeři Steel City Snidgets podle mě spojený s Graz Grims tak to byl velice důležitý zápas. Jo. Možná byly spojený ještě s někým, protože o, když se dívám na Quattball Live, tak tam je ještě Squid storm. Tak, jo, jo, ty jsou ještě s sk kremží, nebo jak se to říká česky. OK, mm. OK, OK, to je pravda. Uh, problematika je, že na Quattball Live v uh, ten zápas není napsaný, Ale já si to... CCA pamatuju, myslím si, že to byl vyrovnaný zápas, že jsme ze začátku spíš dominovali, ale oni nás potom ke konci dotáhli, hlavně, hlavně ty grácovský hráči, které nám trošku zavařovali, ale, ale potom, bohužel, ne, já si nepamatuju, jak ten zápas je dlouhý. ale asi byl delší, protože Sára zase byla chytač a Lauric, který dělal zlatonku, je dosti takovej náročný. Na rychlé chycení, ale myslím si, že ve stavu 100-100 si chytla, takže jsme podle mě vyhráli o 30, mm -hmm. e, 13-10, víceméně. Takže to dopadlo dobře pro nás. Sáro, jak se po druhé v životě vlastně 100% úspěšnost, zatím reprezentační chytačská, jaký to je? Hele, byl to nádherný pocit. O, ještě o to lepší to bylo, že o, vlastně. O... Ta Zlatonka, Laurice říkal, myslím, yeah. tak o, on předtím byl jako o, rozhočí, o, vlastně ve Vídni byl jako rozhočí na Zlatonce a vím, že mi říkal nějaký komentář k tomu, ať si pořídím chrániče na kolena a potom tam nastoupila jako Zlatonka, tak to bylo takový nádherné uzavření cyklu. A nevím, jestli jsem ty chrániče měla, mám pocit, že jsem je zase neměla, tak bylo na mě trošku naštvané, ale bylo to hezké, že jsme se zase setkali. A samozřejmě, dobrý pocit, ještě když jsme potom vyhráli. Tak uh, byla jsem nadšená a myslím si, že tohle chycení byla ta energie, kterou jsem potom potřebovala do zbytku dne. Jelikož to bylo dlouhé a namáhavé, začali jsme někdy v deset ráno nebo v kolik a už v tu dobu bylo asi 20, nevím jestli 5 stupňů a svítilo sluníčko. Jako byl to takový klasický, takový fanfurpálový den. No to, to nemůže být pěkný, nebo takový příjemný počasí, to ne, to neexistuje. A potom jsme hráli druhý zápas, to byly v, v, jako nasportovaný velký hráči, a, takže tady nebyl asi nějaký velký ambice. Jestli se nepletu, tak potom Glacier Falcons skončili na druhém, třetím místě, teďka úplně nevím, stoprocentně, ne? ale to nevadí, nás nezajímá jako zahraniční, zahraniční výsledky přece. Uh, ale s, s těma jsme nakonec hráli 10-5, uh, trošku tomu pomohlo že jsme zase chytili, chytili zlatonku tentokrát ten, já jsem ji chytil ale to nevadí No to se tě zeptám, jaký máš pocity z tohohle zápasu, protože ty si nejenom že chytil zlatonku, ale taky si dal jeden ze dvou gólů za náš tým tak jaký to pro tebe bylo takhle nás potahat tento zápas No upřímně já jsem nevěděl, já jsem zapomněl že jsem chytil zlatonku, jsem, když jsem to otevřel tak jsem si na to vzpomněl a myslel jsem si, že jsme dali víc gólů, tak to je trošku škoda, ale nevadí. Myslím si, že jako celý ten turnaj jsme docela, nebo ten, ten den jsme docela pěkně útočili i bránili, uh, jenom jsme asi nebyli dostatečně produktivní, no. Ale jinak si z toho zápasu zase tak moc nevybavuju, prostě jak jsem říkal na začátku, oni byli rychlí, velký, silný, tak to bylo takový nic speciálního. 23 minut to trvalo, takže, takže tak. Já nevím, jestli k tomu máš něco. Aspoň to nebylo dlouhý. No, a když teďka jako je oslý můstek, aspoň že to nebylo dlouhý, to se úplně nedá říct o tom posledním zápase, který byl úplně poslední ze všech zápasů, celého CQL. Normálně to bylo tak, že byly vždycky dva zápasy najednou, ale tady, když jsme hráli poslední zápas s Argonauty klasicky, jak jinak zakončit turnaj než Argonauty, tak to už jsme hráli sami a to trvalo ten zápas teda skoro 36 minut, což není úplně to, co bychom si přáli. A hlavně ten začátek toho, turné byl pří, ten, na toho zápasu byl příšerný. Jak se koukám, tak, tak ve 13. minutě jsme prohrávali 5-0. Potom se nám teda podařilo dát góla. Ale, ale další gól jsme dali až na, skoro v 17. minutě. Nastav 7-2. Celkově zápas skončil 16-12, takže jako to nevypadá zas tak špatně. Chytli jsme sice zlatonku, ale uh, myslím si, že dát 9 gólů poměrně, poměrně na je týmu na je týmu. týmu myslím, oni asi nebyli taky v nějakých obrovských počtech, ale přece jenom Argonauti hrají spolu dlouho, takže jsou dobrý. My jsme vždycky ten, ten development tým takový, jako se skládaný. Náhodně to trošku tak to trvá, než se sehrajeme. Tady píšou, že já já chytila za tom kosáro, nebyla jsi to náhodou ty? Byla jsem to já, ale mě asi není souzeno, abych byla někde zapsána, protože první zápas tady o Zlince není zapsaný a tady je napsaná já, já tak. Víš co, když máš 36, to je úplná dvojka. Je to tak, 36 je v Rakousku dva, totiž, doopravdy. Vývojově ten zápas byl divný. no, ze začátku jsme strašně dostávali, potom, když se přešlo na tu zlatonku, tak podle mě, Sáro hráli bubble nebo co oni hráli na zlatonce? Já si myslím, že ty už si to tolik nepamatuju, ale mám pocit, že hráli bubble, protože, no, protože to právě trvalo zase hrozně dlouho. A pak jsem to chytla úplnou náhodou zase. Nebo nevím, že to spíš bylo, že i ten druhý chytač byl úplně vyčerpaný A ta Zlatonka už taky měla nějaký handicap, takže... Takže tak. Já jsem právě, když jsem si jako na ten zápas, tak jsem si říkala, proč by hráli bubble. Ždiť vedli o hodně, ale ve 20. nebo před... Těsně předtím, nešla šla Zlatonka do hry, jak to bylo 7-4, takže to už je situace, kdy hmm. už spíš člověk asi do toho bablu chce jít. Potom sice nám trošku uskočili, ale my jsme, my jsme potom v průběhu jako ve 24. minutě už to bylo 10-7 zase. Takže to bylo takový na střídačku, ale chápu, že asi, asi. Myslím si, že trošku bablili a v obraně, v obraně minimálně jeden potlouk měli, měli u obručí, ale oni udělali strašně divnou věc, že strašně vytáhli obranu a, a obruč, kolem obručí měli úplně volno. Takže my jsme párkrát s Viktorem prostě udělali to, že já jsem naběhl za obruče nebo možná někdo jiný i. Viktor dal dlouhý pas a z toho jsme dali plně mě třeba tři góly. Jednou Viktor se uhodil, nebo jakože hodil trošku jinak, než plánoval a dal gola přes půlku, tak to bylo, tak to bylo taky dobrý. No ale potom, potom už jsme asi, když, když si chytla ty schytla po deseti minutách, takže to bylo 30 minut za náma. Skoro bylo třináct jedenáct. Jako nějaká šance na obrat tam byla, ale už se nám povedlo dát jenom, jenom jeden gol. A Argonauti vyhráli tudíž šestnáct 12 Myslím, že už síly nebyly. Jako B3 prostě ne, neměli koho na střídání. No, ale myslím si, že se nemusíme za to zase tak za ten tenden stydět, že asi mohlo to dopadnout i hůř. Ne, no, já si myslím, že jsme spíš jako, že jsme překvapili spíš naopak. Takže to bylo, bylo CQL, ještě jako takový, můžeme jak shrnout CQL. Mně se obecně ta, ta, ta idea, jako jezdit tam jako národní tým, mít to jako takovou přípravu. To si mi líbí. Přijde mi to, že to může připomínat nějaký repreakce normálních třeba fotbalistů, nebo tak v utopickým, nebo tak jako nadsazeně to může připomínat tady ty věci, může nám to pomoct sehrát, a přijde mi to fajn. A trošku škoda mi teda přijde, že to jsou prostě dva dny, že když jsem já byl poprvé na sequel, tak to podle mě bylo, že na jaře byly dva herní dny a potom na podzim byl finálový. to byl takový zajímavý, takový zajímavý format, a, tak to mi trošku chybí, nevím jak to vidíš ty Sáro, jestli dva dny jsou dostatek, nebo já jsem hráva sequel poprvé. a za mě taky by mi přišlo dobrý, kdyby tam třeba byl ještě jeden herní den potom, že takhle to bylo no prostě dva dny není tolik, hraješ pět zápasů dohromady a, ale jinak je to moc fajn, že můžeš jako zase vyzkoušet hrát se zahraničními týmy, není to tak daleko pro nás a je to aspoň důvod proč jako represe sejít aspoň tedy jednou předtím, tím, že a pracovat na sobě No, je, je to tak, takže takové pozbuzení pro vás, co jste tam třeba nebyli, na jednu stranu můžete nás trošku nám pomoci, a ne, abychom se tam netrápili v sedmi, v, nebo v devíti, nebo v osmi lidech, a na druhou stranu je to úplně blizoučko, hráli jsme vyvídně, tak to je příjemnej vlak, e, potom v Linci to nás, studenty, stálo snad 150 korun tam dojet, tak to bylo crazy, jakože docela v ní mi přijde. A ve Vídně jsme byli na otočku jeden den, v Linci jsme přespávali zpátku na sobotu, takže časově nároční to zase tak není, takže budeme rádi, když, když podpoříte národní snažení o nějaký výsledky a myslím si, že by, kdybychom se sešli v nějaký pěkný sestavě, tak tam uděláme nějaký pěkný výsledek. Ne, že by ta sestava, který jsme tam byli, nebyla pěkná, ale devět lidí je takový, no, nevím. Nevím, co se o to myslíš, Sáro. Myslím si, že, o, že to může být jenom lepší, ale na to, že nás bylo devět, tak super výkon. A já už bych se zase přesunula o, z Rakouska k nám a chtěla bych se pobavit o Victory Games. O této události, která byla poprvé letos ve nad Sázavou. Pokus o nějakou propagaci v u nás pozbudit e, i menší týmy, aby se zahráli s, e, jako s cizincema, s, cizíma, s cizími, e, s cizokrajnými týmy. Uh, takže to byl takový fantasy turnaj, kde bylo uh, pět týmů byli jsme tam my, jako Prague, Pegasus, Phoenix z Plzín z Plzíně, Brno Benčí z Brna a potom tam byli dva, dva uh, jeden tým z Polska a jeden tým z Rakouska to byly takový vždycky myšmaše ale myslím si, že to byl myslím si, že to byl pěkný turnaj uh, z vítězství se radovali uh, Poláci Nevím, jak, nevím, jak jste to viděla ty, Sáro. Mně se to moc líbilo, o, trošku mě mrzelo, že tam třeba nebylo víc těch zahraničních týmů, že o, byla taková idea, aby to třeba, že by bylo fajn, kdyby jich přijelo ještě víc, ale i takhle vlastně o, s tím týmem z Rakouska a s týmem z Polska, tak to bylo fajn, že vlastně jsme nehráli zase jenom proti o, Brnu a proti Plzni, ale mohli jsme se vyzkoušet i něco nového. A taky se mi to líbilo, jak to bylo tedy takový dvoudenní turnaj. A jak jsi říkal, že to je fantasy turnaj, že je to pohodový, že se to nezapisuje do nějakých tabulek, nepokračuje tam další ligový den nebo něco takového, tak si myslím, že jsme si to všichni moc užili a byla tam fakt dobrá atmosféra. Je to taky tak, bylo to tak příjemný, spoust nebo měli jsme minimálně u nás kolik hráčů, pro který to byl první turnaj, třeba tři? Můj bratr nejmladší tam byl. Jo, myslím si, že tři. Tak to je, byla to určitě dobrá příležitost pro ty, pro ty nový hráče si zkoušet něco, uh, nějaký turnej, kde vás nezbušejí za to, že jste něco pokazili, protože tam vážně o nic nešlo. Tak to bylo příjemný. Uh, uvidíme, jestli se někdy vrátíme do žďáru. Má to otázka. Tak to by asi bylo Victory Games, nebo máš ještě něco k té tématice? Uh, asi ne, asi jenom jestli znáte někoho z nějakých zahraničních týmů, tak je příští rok nalákejte, pokud zase budou Victory Games, ať přijedou, ať to rozjedeme ještě ve větším. Jo, to jsem vlastně chtěla říct, no, že oni asi kluci docela lákali, lákali, ale byl trošku problém, že... Oni se tam kryli ty data, ne? Němci měli mistrovství německý nebo nějaký, nějaký velký turnaj, takže všichni byli tam a nikdo nechtěl do Česka, do Žďáru. To nechápu vůbec, vůbec to nechápu. No my jsme si to užili každopádně a teďka se přesuneme k takovému reprezentačnímu vrcholu týla sezóny a to je uh, turnaj v Krakově, kam jsme jeli zase jako, jako development team, víceméně to snažení, který jsme podnikali na CQL a tedy tak jsme chtěli uh, nějak z. Uh, nevím, jestli říct, úročit na, tady v Krakově. Asi vlastně možná otázka, proč jsme jeli tam, proč jsme jeli třeba na EG nebo na Nations Cup, tak na EG, co, co byl nějaký takový průzkum na European Games, tak v podstatě bylo bez šance jako odjet v nějaký normální sestavě. Tím, že se to dalo vědět docela na poslední chvíli, tak, tak nebylo dostatek lidí. A podle mě u Nations Cupu zase to byla podobná situace s tím, že někteří hráči by už tam byli po třetí během jednoho roku, což nevím, jestli člověk chce jet do salů třikrát za rok. Jako není to tam špatný, Sáro? Líbilo se ti v salu, když se bylo na IQC? Líbilo se mi v salu, ale asi to není místo, kde potřebuji být dvakrát do roka. Je to takový, jednou to vidíš, řekneš si, fajn, Barcelona taky fajn, jedeš zpátky a seš rád ve žďáru. No a ještě, když jedeš zpátky ve tři ráno a zemřeš v podstatě. A dostaneš se domů prostě v deset večer ten den. No. Do salu už nikdy nechci. Uvidíme, jestli nás to nebude zase čekat. Ajaj. Ale to, to je jedno. No, já jsem s tady tou ideou jet do Krakova, no, s tou ideou jsem přišel já, že mi přišlo, že budem třeba schopnější sestavit nějaký kompetitivnější tým, tím, že to je blizoučko, že, tam, že to je Polsko, že to je levný, že se tam dá dojet vlakem docela v pohodě. Neřešíš prostě cestu ve tři ráno od tří do deseti večer jako v salu, no mm. a tak... Tak jsme se rozhodli jet tam, nevím, jaký to Sáro přišlo. Já jsem z toho byla celkem nadšená, jelikož jsem do Krakova chtěla jet, to byl o, vlastně minulý rok asi druhý turnaj, na který jsem takhle fanfrpálový jela a moc jsem si to tam užila, tak ve chvíli, kdy jsme takhle, o, vlastně minulý rok jsme tam byli z Plzní, kdy Plzeň se stavila tým a celkem lidí od nás i z Prahy, tak jsme Plzni Plzní pomohli, tak bylo letos super tam jet jako česká reprezentace. Takže já jsem rozhodně pro, abychom tam třeba takhle, takhle jeli i příští rok, když to půjde. No mně právě přišlo, že lepší než jet prostě hodně dlouho, prostě daleko do, do Španělska a nechat se tam zbít. Na Nations Cupu, i když teďka ty týmy vypadají výborně. Ty, tam mají být, má tam být development tým Ameriky, oh. Kanady, má tam být tým z Austrálie. Takže jako člověk si říká, da mm. jejda, to bych si zahrál s nima. Ale zase člověk prostě cestuje extrémně složitě někam, aby si během soboty a neděle nechal extrémně na, nabušit. Mně přišlo jed do Krakova takový příjemnější, že bychom mohli i nějak utmelit ten... Tu, toho ducha, toho národního týmu, tak nevím, jestli to povedlo snad, snad aspoň trošičku a myslím, že jsme si to užili a bylo to pěkný turnaj a zahráli jsme si tak jako uh, příjemně Aha, tak. No tak asi se můžeme přesunout už teďka k tomu turnaji jako turnaji k těm hrám Rozhodně, já bych chtěla navázat na to jak jsi říkal, že jedna Nations Cup a nechat si nabušit, tak se přesuneme k prvnímu zápasu, který jsme hráli uh, v Krakově Hráli jsme vlastně proti norskému týmu Sagéne a to byl tedy zápas, zápas kdy jsme byli totálně zbušeni. Dopadlo to 17-2 pro ně a ještě chytli a, a tak zápas trval 20 minut 11 sekund. Chytli zlatonku po 11 sekundách a tím ukončili celý zápas tak aspoň, že nás dlouho netrápili. Ono to v Krakově funguje tak, že máte dvě skupiny, je tam osm týmů celkově, v každé skupině jsou čtyři a potom v sobotu hrajete skupinové zápasy, takže tři a potom v neděli hrajete dva buď v upper nebo v lower bracketu o první nebo o poslední místo, záleží, jak jste úspěšní v sobotu. Takže my jsme skupinu ve skupině měli tady ten jeden norský tým, potom takový spojený uh, rakouskej, něco podobného jako bylo na Victory Games. A potom jsme měli ještě Varšavu. Takže taková uh, klasická skupina Varšava nemůže chybět na žádném turnaj pro nás, minimálně pro pražáky. Uh, a jak říkala Sara Norové byli asi trošku jiný nebo asi určitě byli někde jinde. Uh, ale to nevadí, to se stává. A zkušenost hrát s týmem zde jedna je samozřejmě parádní. Ale zvládli jsme na dva góly, takže aspoň jsme se zapsali trošku na tom quadbolejv. Ale jako asi na to nebudeme zase tak vzpomínat. Ale první zápas je vždycky taková, taková anarchie trochu, než si člověk vzpomene, jak tady ten sport vůbec funguje. Takže já bych se asi z toho zase tak netrápil. Právě. Můžeme se přesunout k tomu druhému. to jsme tedy hráli proti spojenému rakouskému týmu, a uh, Kaiser Schmarn. to asi vyslovuju špatně, ale... Myslím, že dobře. O, oh, to je takový uh, zábavný zápas, co se týče kartiček, co jsme nazbírali za českou reprezentaci. No to teda koukám, že možná jsme dostali víc karet, než, než jsme dali gólů. No, téměř ano, čtyři karty no, pět tak ne. gólů. Já jsem zapomněla, že jich bylo tolik. Já jsem o, si pamatovala jenom tu červenou. No, takže to byl takový trošku nešťastný zápas v nás. Asi jsme se moc rozohnili o, při zápasu se Sagéne a pak to nebylo úplně oceněno při tomto zápasu. Ale jakože. No, on to byl takový. Hmm? On to byl zase takový, řekl bych, trošku kontroverzní zápas. Myslím si, že jsme hráli docela dobře, že, že jsme moc e, e, Rakušany nepouštěli k ničemu. Ty kartičky byly takový, takový kontroverzní. Mi přišly minimálně pro Pepu Šuláka, mm. Červenát, Redka, takzvaně, nevím, nevím, to bylo takový hodně sporný. A potom, potom jako spousta těch, nebo no ty další karty taky, asi vždycky jsme byli takový trošku neúplně spokojený s tím, že, že ji nám chtějí dát, ale tak to je, to je život. A myslím, že jsme možná jednou i v oslabení dali góla, takže to je aspoň jako, jo, že tady Vince podle mě jednou skóroval, tak to bylo jako zase úctyhodný, to bylo epický. Takže tak, potom teda hlavní jako nepříjemnost bylo, že když jsme vedli 5-3, tak co se stalo, Sáro? Tak... Co se stalo v 20. minutě a 20. 23. vteřině? No, 23 sekund a oni chytli zlatonku. Ten nejhorší moment, když jsme vedli o dva góly. Ano. Tak co udělat jiného, než nechat si chytit zatonku, která je za, za tři. A prohráli jsme 6-5. Hmm. A ukončený ale zápas. Ale zase, zase, je, je to tak. Sice se nám připsala prohra, ale upřímně myslím, že jsme byli lepší v této zápase. A co se dá dělat, no. Někdy prostě štěstí není. Ano, zrovna se na nás to fanfropálové štěstí moc nepousmálo. Ale poslední zápas tady dne, tak ten byl ten nejdůležitější, protože zápas s Varšavou rozhodoval o tom, jestli se dostaneme do toho upper nebo lower bracketu. I když jsme neměli zatím žádnou výhru, tak se stal takový uh, magický trojúhelník, protože tak norové vyhráli všechny své zápasy, ale uh, my, uh, Varšava a... Uh, rakouský Kaiseršman nebo já nevím, jak se to jmenuje vlastně, tak jsme byli v takovém trouhelníku, že kdybychom my teďka porazili Varšavu, tak máme všichni jednu výhru a jednu prohru z tady toho, té trojice. Takže teďka už šlo o to jenom vyhrát, vyhrát a vyhrát o dostatečný počet gólů a výhoda byla, že s kajzršmanem jsme prohráli pouze o vlastně jeden takže nám teďka stačilo vyhrát s Varšavou o dva a znamenalo by to druhý místo pro nás. A co se nakonec povedlo, je ne? Jestli se nepletu. Je to tak. 10-7. Nakonec bylo to Dramatický vyrovnaný. Dramatický zápas. Velice dramatické. A pak se Krištof Novák rozhodl, že se tedy posuneme do upper breakitu, chytl zlatonku a ukončil tím zápas pro nás 10-7. A byl to takový klasický náš vývoj. Buď my dostaneme extrémně na zadek a na konci se zpamatujeme, nebo... Je to opačně, nikdy to není něco mezi. V šestý minutě nebo v 7. minutě jsme vedli 3-0, potom jsme si nechali dát čtyři góly, 4 góly, prohrávali jsme 4-3 a pak se to začalo tak jako přelívat ze strany na stranu a v dvacátý pátý minutě ze stavu 7-7 se nám podařilo konečně pokořit Zlatonku, což byl Nějaký Polák, já si nepamatuju jeho jméno, ale byl docela dost dobrý a náročný. Naštěstí se jednou přitočili zadkem ke mě a tak, tak jsme měli štěstí a, a postoupili jsme do Oper Berkitu. No. Poprvé v historii český tým v to, jestli se nepletu, tak to mm -hmm. je paráda, ne? Tady nám asi hodně pomohl ten timeout, když se na to dívám. Tak to je takový jako moment, kdy oni nás dotahovali, vzal se timeout a pak jsme se schopili, takže fakt. Smysl. Bylo dobré, že nám to pomohlo, jak říkala Sara. Vyhráli jsme a potom teda následovala už neděle a pro bracket, semifinále a potom, a potom finále nebo zápas a třetí místo. My jsme v semifinále uh, hráli s Phoenix Quad uh, Ball Club BM z Londýna, jestli se nepletu z Anglie prostě, což je zase z D1. No, uh, tam asi nebyly nějak extra velký ambice. Uh, za, skončilo to 11 Chytli jsme zlatonku, to je potřeba zmínit, shoutout Elišce, Elišce Pačesový první reprezentační chycení, který z toho skore 11:2 udělal taky jako příjemnější na pohled 11:5. Saro. Sáro, nějaký point, postřeh z této zápasu? Prostě D1 bylo hezký si s nimi zahrát, ale um, myslím si, že je dobrý, že Eliška chytla, že to vypadá tak, že jsme z toho nevyšli úplně zdrcení, zničení. A myslím, že jsme se cítili i celkem dobře, že si můžeš říct, když hraješ proti Sagene nebo proti Fénixům, že to je, je tam vidět, že jsou na jiné úrovni, už jenom když je vidíš, jak se pohybují na hřišti, tak mají průměrně o hodně větší rychlost než my. No ale jako co je určitě potřeba zmínit, že do prvních 10 minut to bylo docela vyrovnaný, my jsme sice dostali první tři góly, jsme obdrželi my, ale potom jsme uh, v desátý minutě to snížili na 4-2. A jako kdyby to šlo takhle dál, tak, tak jsme teoreticky mohli jako pomýšlet na výhru. Oni potom se ale, ale schopili a vlastně už nám nedovolili dát ani jeden gól. Mm. Uh, já myslím, že v tomhle zápase se zranil Vince, možná i Nicky, jestli se nepletu. A možná ještě Markovej uh, se něco stalo. A ještě Matěj se myslím narazil uh, tu ruku. Jo. Takže pro nás to byl takový trošku vražedný zápas. No. potom co Eliška chytla, tak my jsme vlastně vzdali. My jsme, Matěj jako hlavní trenér se chtěl šetřit cíly na, na zápas o třetí místo, který byl důležitější. Tečka. Takže takže tak 11:5, asi neočekávali jsme nic jako šílenějšího, lepšího. No ale jako mohlo to být. mohlo to být. No a potom Potom asi už se přestaneme k tomu zápasu o třetí místo, který jsme hráli se Skyweavers a co k tomu dodat, my jsme, jak už jsme říkali, tak jsme přišli o docela dost hráčů, takže jsme si půjčili, myslím, že nám pomohli dva hráči z Krakova a dvě hráčky z takového norského mišmaše, něco jako byly ty ten rakouskej. Takže tak, abychom vůbec měli dostatek hráčů na nastoupení, nebo to asi jsme měli, ale abychom to měli energii uhrát. Sára, pamatuješ si něco z této zápasu? Uh, já si pamatuju, že to bylo trošku něčem chaotický, že právě jak jsme tam měli hráče, kteří k nám přišli uh, asi pět minut před tím zápasem, tak je to takový, uh, najednou musíš přepnout zaprvé do té angličtiny uh, i na střídačce a je to prostě trošku jiný. Je to nová energie a a, tak. a taky jsme všichni byli dost vyčerpaný a přišlo mi, že i ta morálka po tom, jak se všichni zraňovali, byla taková jako dole. Ani nevím, jestli nikdo počítal s tím, že bychom ten zápas vyhráli, ale tak. Tak jako on skončil, skončil, skončil 14-6, kdyby se chytlo, tak to může být 11:9 9 a hnedka hmm. už by jako šlo něco uhrát, ale jak říkáš, nebyla úplně energie. Začátek zápasu byl příšerný, teda, abych řekl pravdu. Sice jsme v pátý minutě dali góla, ale, ale e, další gól jsme dali až na 7-2, což mm. není úplně příjemný. Klasicky jsme začali zápas s Ilvinou modrou kartou za ulité start, ale to nevadí, Silvo, máme tě rádi. MVP turné naše, tak e, mm -hmm. musíme si tě vážit a dovolit ti i takovýhle e, srandičky. Potom teda docela nevidět změna, když už přišlo na Zlatonku, tak jsme dali e, najednou, bylo skoro 10-3 a najednou jsme Sky Weavers a bylo to 10-6, takže out shoutout toku e, to našemu, že se nám to povedlo trošku obrátit, ale potom už se vlastně nic moc nestalo, Sky Weavers dali góla na 11 a potom, potom po čtyřech necelých pěti minutách chytli, takže 14-6, mm. zasloužený třetí místo no, pro Sky Weavers. Je to tak. A my jsme s tím čtvrtým místem taky spokojení, takže si myslím, že jsme odjížděli od z Krakova velice spokojení. Bylo to nejlepší takhle umístění českého týmu? Jo, jo, bylo, bylo. Myslím, že nikde se tým nedostal do, do upper tu Českej. Tak výborný. Tak je to něco do záznamu a už to můžeme jenom zlepšovat. Tak tímto asi můžeme ukončit takhle tu reprezentační sezónu letošní. Je to tak, je to tak. Asi můžeme. Bylo to, bylo to zajímavá podle mě sezóna, taková kratč, kratší, ale věřím, že pro tu skupinu lidí, která se vlastně takový základ těch třeba sedm lidí, co jezdila na většinu akcí nebo na všechny, tak, tak pro ně to určitě bylo dobrý a... Budeme rádi, když nás podpoříte v další sezóně a nebude nás jezdit sedm, ale třeba až sedmnáct. Uvidíme. No a já bych se přesunula k té poslední věci, kterou si tak na začátku navnadil naše posluchače, ať vydržej. Děkujeme, že jste to s náma vydrželi, pokud jste to vydrželi. Tady naše povídání o všech zápasech. A já bych se tě zeptala na tom, co se stalo v PR České asociace Fanferpálu v nynější době. No tak se stalo se do toho docela... Takový zvrat. zvraty se staly. My děláme PR, já, Sára a ještě Barča Zatloukalová a před létlem jsme měli takový kol, kde jsme si říkali, co budeme dělat. Okurková sezóna se blížila, tak, tak jsme se dohodli, že uděláme nějaký, nějaký content napřed, že si před, před vytvoříme, a Sára to tam potom nahrála a jako naplánovala to, že se to přidá nějaký příspěvky v průběhu léta. A protože přes, přes léto máme prostě tábory a takové srandy a nemáme uh, prostor na to uh, starat se o uh, fanfrpálový Instagram. No a tak se přidal nějaký Reels, který najednou z ničeho nic uh, měl třeba 20 tisíc zlídnutí. Strašně moc komentářů, který většinou nebyl úplně pozitivní, <laughs> ale to nevadí a, a pořád to rostlo, upřímně pořád to roste teď a už to začíná být trošku otravný, ale to nevadí, jsme, jsme rádi za cloud. No Sáro, co... Prostě vypneš si upozornění a jedeš. A jedeš. Uh, Sáro, ty si vytvořila ten Reels, tak ty musíš tomu něco říct. Tak já bych tomuhle Reelsu řekla, pokud jste ho neviděli, podívejte se na něj. Uh, ten Reels vznikl na prvním a vlastně posledním tréninku českého development týmu, který byl někdy v Dubnu. A byl to takový ten trend, jakože jsme něco, jasně, že něco... O, prostě o skupině hráčů. Prostě jsme fanfrpálisti, jasně, že všechny peníze utratíme za turné, A bylo to myšleno jako takový vtip, protože on tenhle ten kontent dělal jeden polský tým a udělali to fakt vtipně. Tak jsme se říkali, že vymyslíme něco novýho a taky to uděláme a že to bylo myšleno takhle pro ty ostatní fanfrpálový týmy, abychom jim ukázali, jako že žijem. O, takový jako jo, taky jsme aktivní, ale jsme i někdy vtipný, prostě až budeme na turné, pojďte se s námi kamarádit. A bylo to myšlené právě takhle, jako pro fanfrpálisty, jako, haha, zasmějem se. Uh, nečekala jsem, že zrovna tohle má jakože potenciál stát se trošku virálem. Uh, asi jsem ani nechtěla, aby to vidělo tolik lidí. Není toto video, který bych chtěla, aby vidělo tolik lidí, takhle to řeknu. No, bohužel opak je pravdou. Teďka, tenhle moment, to má kolik zvídnutí. Uh, 370 tisíc zvídnutí, takže. Shoutout, všichni, co to viděli. Uh, ale, ale to není důležitý, Vlastně, kdyby tam byly jenom ty komentáře a zlínutí, tak vlastně nic, jakože jedeme dál, uh, nic zajímavého pro nás se nedělo. Ale najednou tam vidím komentář od nějakého týpečka, takového. Jmenuje se reddit Fox na, na Instagramu a tak to rozkliknu. Psal tam, že by si to chtěl vyzkoušet ten trénink, jestli někdy můžu přijít. A si říkám. O, well, OK. Rozklikl jsem to, viděl, viděl jsem, že má 260 tisíc na Instagramu sledujících, a jsem si říkal. Hmm, OK, zajímavý. Potom jsem to chtěl ukázat bratrovi a došlo mi, že to je asi, asi Lišák, takový ten youtuber, co David právě sleduje. A pak mi došlo, že to je Lišák, doopravdy A že nám psal i na Instagramu, jako do, do DMs nám tam skočil. Uh, takže jsme se domluvili. Takový insight, uh, nevím, jestli joke, ale psal na Čaf, na Čafovský Instagram a tím, že Lišák je z Prahy, tak já jsem mu odpovídal, že Jo, že může si to určitě někdy přijít vyzkoušet ať se obrátí na pražský tým a poslal jsem odkaz na, na profil Prague Pegasus, který spravujeme se Sárou taky <laughs> takže potom když psal na Prague Pegasus, tak jsem mu odpovídal zase já, ale já jsem potřeboval získat čas, abychom se domluvili se Sárou a s Dominikem Kapitánem jestli vůbec to chceme dělat natáčet nějaký videjko z toho a tak, co s tím ale mně přijde, že nám to tak jako přidává na té profesionalitě, že prostě mu nenapíšeš rovnou na čaf. Jako, jo, kámo, šlo by to, já trénuju v Praze, domluvíme se, ale že ho prostě oficiálně odkážeš na Prák Pegasus, ne Prák Pegasus, začneš, dobrý den, jsem velice rád, že o to máte zájem. Prostě ta profesionalita z nás jenom sála. No to jo, vůbec jsme mu to potom neřekli na tom natáčení, ale to nevadí. To nevadí. My jsme byli okouzlení, on má prostě šarm. I uh, mm. to tak. No ale takže s Lišákem potom jsme si i vo, začali jsme si posílat hlasovky na jednou, prostě psali jsme si na jednou, Lišák tam prostě pra, prásknul hlasovku, tak to bylo šok. Potom jsme si dokonce i volali, takže, takže jsme domluvili nějaký trénink, domluvili jsme, bylo to docela narychlo, myslím si, že hnedka za týden nebo za dva se natáčelo poslední neděle v srpnu, ne, první neděle v září to byla, Uh, natáčeli jsme na Pražečce a Lišák nakonec domluvil i nějaký další youtubery, což asi vy víte, protože vy jste možná viděli to video uh, domluvil uh, další skupinku youtuberů, protože to byl takový koncept jako youtuberři proti A uh, kdy na začátku oni prostě dělali nějaký cvičeníčka, zkoušeli si, co se dělá v tom co děláme ve fanfrpále za, za, za srandíčky a potom jsme dali match s nima a tak, to bylo asi všechno něco k natáčení máš Sáro No, to se spíš potom zeptám víc tebe, protože jak se to s Lišákem i domlouval, tak jste se domluvili nějak na konceptu tréninku a pak si to celý moderoval, jak ses u toho cítil, jaký to pro tebe bylo, protože prostě najednou na tebe kamera okolo tebe youtuberi, všichni tam házejí různý vtipy pro svoje sledující, a ty tam do toho uprostřed nich stojíš a snažíš se jim něco vysvětlovat. Trošku šok byl, když my jsme se nějak domlouvali, že na začátku vysvětlíme pravidla a takhle. A já jsem myslel, že to by nějak strukturovanější to natáčení, on to bylo dost prostě, že Lišák měl nějakou vizi, tak, a kterou měl ve své hlavě a říkal, domluvám s těma kameramanama a najednou prostě, hej, pojď sem, tady postavte se vy jako fanforpalisti, tady si postavíme my a ty budeš se mnou mluvit a měl jsem najednou vysvětlovat pravidla a dělal jsem to poprví takhle na kameru, třeba, třeba Míša z Prahy má s tím určitě velký zkušenosti, nebo já, já, nebo Niky, No, nakonec jsem rád, že to dobře se stříhali, protože uh, to nebylo úplně slavný. Ale potom v těch cvičeních a takhle to bylo úplně v pohodě. To bylo jako, když člověk trénuje uh, fanfarpális, ty normálně na tréninku. Uh, bylo dobré, že si z nich mohl člověk dělat trošku srandu. Jak oni moc netušili, tak, uh, tak to bylo v pohodě. Lišák, uh, Jakub Angel, Kundosaki, ty, ty byly fakt... Ty byly fakt uh, Lomeno týpečka a, a tak. Takže nakonec to bylo úplně v pohodě. Myslím si, že i to do, video dopadlo, dopadlo dobře. Já jsem se toho nejdřív ze začátku dost bála, protože uh, je to právě takový. Přijde mi, že na veřejnosti jim vlastně podle těch komentářů pod tím rýlem, tak spíš se z nás lidi dělají srandu, a trošku jsem se bála, aby se to k tomu taky nezvrhlo, že to bude jenom takové jako stranda video, jako hele, fanfrpálisti. Ale všichni byli moc milí, ten trénink byl fajn. A potom z toho videa jsem jako jenom byla překvapena, že to hezky, je to hezky sestříhané. Vypadá to dobře a myslím si, že to může být taková dobrá reklama na fanfrpal. Tak právě teďka otázka, jestli ta reklama zafunguje, jestli fakt někdo se na to podívá a řekne si wow, zajímavý sport, to půjdu spíš hrát než frisbee. Uvidíme. Uvidíme. No my jsme Lišákovi před tím tréninkem říkali, no, že že se trošku bojíme nějakýho, nějakých komentářů pod tím videem, a že, že jsme na tom Reelsu měli takový docela dost nepříjemný. Uh, Ališák říkal, že má jako v pohodě komunitu, že toho se nemusíme bát a on měl pravdu. A, takže pod videem taky vidíme převážně prostě vlastně i podporující komentáře občas. Někdo se nás dokonce zastává, že jsme že kombinace horsingu a vodního pole vypadá fakt dobře, takže to bylo to je příjemný. Takže shoutout, shoutout Lišáka by bylo to, bylo to určitě dobrý. Uh, příjemný, příjemná zkušenost a, a tak uvidíme, co, co PR Čafu uh, přinese do budoucna. No. Je to otázka. Uvidíme, ale my už jsme se dostali do konce po dlouhé době. Tak se mějte. Pokud jste to slyšeli, pokud jste to poslouchali až sem, tak jsme rádi a loučíme se s váma. A třeba zase někdy příště, anebo taky nikdy už. Ale to je takový život, prostě takový život. Tak čau. Bude to překvapení, ale když tak naslyšenou.